Och vad var det kört i veck? det är bussen bara stannade i spottan för jag såg inte. Så du vet att jag jobbar när. Jag, det... jag ja. ja, Inte visas var man är. Vasaskolan? Nej, ja, fast jag... Mm, Jaha, ja, en ja. längre. Ja. Jag har hoppat att jag båda fel jättemånga gånger. Ja. ja. <laughs> så blir det. Och du gör... Eh, gör något. Något? <laughs> ja. Något gör jag, för jag är hungrig. <laughs> Hoppas du är det. Ja det är jag. Vad blir det? Det blir eh, en mexikansk rätt tror jag. Tror du? Mm. Freestyle lite. Ja jag har hittat den på någon blogg någonstans. Det är någon eh, ihopslängd version av någon mexikansk rätt. Eh, väldigt simpel. Och vegetarisk. Mm. Det är den. <laughs> Jag är lite så skeptisk till um, det här röda, geggan, det var salsa. Mm. Ja, och bönorna tittade du också lite skeptisk på, mm. det är svarta bönor i. Jag har inte smakat bönorna än. <laughs> det kommer det? Mm -mm. mm. <laughs> De smakar ju inte så mycket. De gör ju inte det. Det är väl inte gott att äta bara kan jag tänka mig. Mm är det svårt att lagra vegetariskt eller inte? Det, det är jättelätt. Jag trodde det skulle vara svårt i början. Men det är lätt. Men bra. Jag hörde någon som sa att det skulle vara lättare att lagra vegetariskt för att när man lagar kött så ska det vara tre olika komponenter. Då ska det vara kött och så ska det vara sås så ska det vara potatis eller så ska det vara kött, sås och, så och, så och, så och pasta eller sådär. Mm. Men vegetariskt, där är mer fritt. Ja, det kan man ju säga. Ofta är det att man blandar alltihop lite hejligt. Kanske. Mm. Som här. Jag vet inte vad man skulle kalla detta. En paj? Nej. Nej. Vad skulle man kunna göra med kött? Typ kyckling eller... Mm. Vad sånt. Bara för det vegetarien? Mm. Jag är tekniskt sett inte vegetarian, jag är peskitarian för jag äter fortfarande fisk. Fast väldigt lite. Jag försöker äta så lite fisk jag kan. Men det är för miljöns skull. Jag vill ju bara eh, mer miljövänlig i vardagen. Och det är man om man äter mindre kött. Källsorterar mm. ja. det? Vi har inte kring här, men jag försöker göra det ändå från Sofia till återvinningen och sådär. Och idag så var det ju vi Eriks hjälpare Ja, men lämnar kläder. Mm. Yes. Jag tycker man ska försöka dra sitt strå. Kommer du köra bil? Eller... Kommer du köra bil? Fråga. Det är klart du kommer. <laughs> liksom, men... Blir det mycket kollektivtrafik och sådär? Jag åker kollektivt i den mån jag kan. Och sen har vi alltid... Men jag har inte växt upp på landet. Så att jag har inte varit beroende av att köra bil heller. Det är svårare om man behöver ta sig in med bil hela tiden. Men det har jag inte behövt så jag har alltid kunnat cykla. Och här med. Mm. Men det är ju jättebra att du gör det. Jo ja, men det är det, det är inte alla som gör det Det är jättebra. inte bra Nej man får försöka göra sitt tycker jag ja. Att äta kött är väl alltså, Att inte äta kött Det är en ganska stor grej I dagens samhälle Men Det är inte så svårt Men om någon skulle bjuda dig på kött Skulle du äta det då Nej. Ja. Inte nu vi har slutat äta kött i mm, oh, vårat någon gång, kan det vara ett april, mm, tror du, maj, ah, någonstans där. Så sen dess är den tolerans. Mm. Precis. Åh vad som är mat. Jaha, mm. jag trodde du skulle säga något. Jag tyckte du sa på rätt vis. som mm. ja. <laughs> Nej. <laughs> ibland gör man rätt, ibland gör man fel. Lev med det. Och tjusigt. Så har jag en liten krull här som aldrig försvinner om jag kan rita jag ritade ganska mycket när jag var mindre så hade jag en, en lång och ihållig manga-period mm. då ritade jag mycket också gör du det fortfarande? nej, det gör jag inte jag är inte aktivt, men jag tycker det är kul nu tycker jag det är rolig att skissa på grejer Loggor till Linnea flytta in. <laughs> Eller liknande. Uh -huh. Så nu i alltså sen så önskade jag mig eh, pro Promarkers. Vet du vad det är? Nej. Det är väldigt väldigt bra tuschpenor. Som varar i typ en livstid. Finns i alla möjligheter. De är dyra men eh, jättebra. Och riktigt riktigt roliga att måla med. Så nu har jag några sådana. Så jag tänkte jag ska börja samla. Mm. Ja, om du fortsätter göra lika snyggt som du flytta in. Tycker jag du ska fortsätta. Mm. Det är kul. Det är kul att rita. Det är bra. Jag tar en pulle. Ja, gör det. Men sen gitar du väl mycket på datorn också? Ja. I Photoshop eller InDesign. Illustrator. Jag använder inte så mycket nu för tiden. Jag gjorde mer innan. De här var jättegoda. Mm. Jag, tänkte, jag kan inte ta själv för dem. Det är min grann i som har bakat dem. Han när jag kom hem så hängde dem på dörrhandtaget. det vad fint. Hon <laughs> ja, hänger grejer där ibland. Lämnar jag av lite sen. Mm. Kan... Typ, igår fick jag tomater. De hade vi i maten vi åt. Köstbäst mm. tomater tänkte jag. Det var därför det var så fort. Mm. Nej. Och så har jag, jag en zucchini där borta som jag ska... Göra något med imorgon, tror jag. Den är också här nerifrån. Hon verkar lite händigt sådär. Mm, hon har gröna fingrar. Blir det lite extra mamma? Ja, eller snarare extra farmor. Hon är lite, lite som Lottas tantberg. Vi vet, typ Lotta på Båkmakargatan. Mm. Ja, vi har det jättebra jag att <laughs> Vi brukar sitta och fika på hennes eh, balkong Eller terrass Jag vet inte hur man ska kalla det. Det är som en hybrid. Vad skulle du kalla den? Det kallar Jag har inte sett den. Jag har inte. Men det är typ som en kombination av terrass och balkong Hon är den enda som har det. Lyxigt. Ja. Det är därför jag är vän med henne. <laughs> bara för Ja. Förstår du Om hon bara går kolla gå Det är med. <laughs> Mm. Ska inte hur Nej. ska vi? Vad har du för favoritsportgren? Hoho. Sportgren. Får jag skriva gympa? Mm. mm. Det tycker jag är kul. Mm. Eller kan man... Jo. Det. det är oklart vad man får kalla det Men du menar ju diagnostik Nej det gör jag ju inte Jag menar ju intensiv pass på friskis och svettis Hopp och stuss och ah. Kombination med styrketräning och så Ja det var det du var på innan idag Mm, gick väl bara på intensivpass Det blev helt slutkörd Det är jättekul är det, Ligger den där? Friskis. Mm. Ja. Det är ju där vi det är ganska nära skolan. Jag har det ännu där borta vid mm. Du tänker på något mer. Ja, jag tänker på det är en svårt förlid. <laughs> mm. Jag känner press på något sätt. <laughs> jag kan gå till andra rummet om du vill. Nej, det är gott. Det är... Du får bara en massa tystnad och klippa bort istället. Det, det är lugnt. Det är coolt, det är lugnt. Intressen. Intressen. Mm. Vad har jag för intressen? Jag tycker det är jag har inga intressen. Det är svårt att såhär pinpointa intressen. Mm. Det är jätte... Mm. För att alla vi är ju intresserade av journalistik. Och media. Mer eller mindre. Mm. Men det säger man inte typiskt som intressen. Det finns inte jättemycket intressen så utan det är antingen en sport eller är det musik eller sånt. det Ja, film. i alla fall när man går i den här klassen som man går i när man fyller i mina bästa vänner toppmodell. Mm. Ja, eh, om någon av så är någon <laughs> om så här inte toppmodel någon oss. Riktigt. Om någon i klassen blir en toppmodel. Ja, man vet aldrig. Precis. Hade du velat vara antat modell? Absolut inte. inte det är Det är så långt ifrån mina intressen man kan komma. Well, an Emma Udde som skriver. Mm. Hur känns det? Märkligt. När vi spelar in detta så är det ju inte bestämt än. Eller det är bestämt. Men mina papper har inte kommit. De lämnar nog komma i nästa vecka. Det är ingen som vet. Vilka är det som vet? De flesta vet. Eller folk som känner mig vet. För att de vet att jag har funderat på detta länge. Sen långt tillbaka på gymnasiet. Igår träffade jag Sandra. En gammal gymnasiekompis ute på... ute. Och sa det henne. Och då hade jag tydligen pratat om det i gymnasiet också. Det hade jag glömt Så det har ju legat där länge nu. Tror du du kommer ångra dig? Är Nej. det, det känns det du Jag tror inte det. I och med att jag vet att jag är här <laughs> Så jag är precis lika mycket nilsam som Uddesam. Och det har tagit lång tid. Alltså jag har pratat med alla många gånger. Jag har pratat med pappa som hon Nilsson. Mm, precis. Pappa, jag är mer pappas flicka, tror jag, än eh, mosgris. <laughs> så därför har det känts lite, lite jobbigt. Men när jag väl hade kommit över det så... Eh, då, man bara köra. Och varför betyder det så mycket att byta nu? Det blir ändå lite omständigt med mig. Mm. Det känns bara kul att få ja, ta det namnet vidare i alla fall en generation. <laughs> Mamma blir ett Det vet jag. Det är roligt att ha ett lite udda namn. <laughs> du kommer att <du> få höra det. <laughs> du kommer få höra det gent, Men det gör mig inte så mycket. Men. Min lillebo har redan det med sig. Han heter Udde, i namn, men jag har inte det med mig ehm, sen innan. Jag är det Uddesson, tydligen. <laughs> men så bytte de till Nilsson. Men det är ett gammalt släktnamn Ja, det kommer tydligen så långt tillbaka som från 1700-talet. Och min morfar heter Udde. Och sen tog då mamma och min morbor fick då Uddesson efter morfar. Så det känns ju jätteroligt. Och ha ett namn med historia. Och sen ska jag inte ljuga om att det är en fördel när man ska ge sig in i den här mediebranschen. Att ha ett annorlunda namn. Emma Nilsson är kanske inte jättemärkvärdigt. Så. Det är ganska omärkvärdigt. Emma Uddersson är lite mer. Som jag lägger märke till. Du vill säga udda. Jag vet att du vill säga udda. Sa jag det? Nej, det sa du inte. Jag trodde att du ville det. Nej. Det, det ville jag faktiskt inte, det var inget jag efter, bara. Mm. Nej, nej faktiskt inte. Bra jobbat Linnea. Tack, mm. tack, Jag har inga smeknamn, tyvärr. Men litevis Ema, jag kallas Ema med ett M, en del under gymnasiet. Hade du velat ha ett smeknamn? Ja det här varit lite kul, men jag har inte ett smeknamnsvänligt namn. Nej, Emis. Nej. Mm. nej. Men det är sån, ja. Det blir ju typ under man kan kalla det. Mm. Det kan ju funka. Ska vi försöka etablera det? Det gör det av sig själv i så fall. Jag tänker inte forcera det direkt. Ska jag, nu ska jag fylla i de här typiskt nej. Mm. Har du ett skiftande humör? Det har väl alla, mer eller mindre, men jag skulle inte säga att jag är en sån som... Ja. Du känns lugn och stabil. Ja. Mm. <laughs> jag ser hur du har pennan över nio. Ja. Är du blyg? Mm. Jag är inte den som tar mest plats i nya sammanhang. Men jag är inte heller den som ställer mig längst bak, tror jag inte. Vad säger jag då? Vad krister du I det här lilla hjärtat på dig med. Kan det fundera? Mm. Spontant tänker jag i studentdagen. Då var man ju lyrisk. Var du det? Jag var inte alls inte? just så jag bara, ja, vad hände det? Var du inte helt uppe i det? Nej. Raktiskt inte. Nej då, det var jag konstant. Superlycklig hela den dagen. Men sen hade det varit kul att återuppleva när vi till Stockholm som i tisdagsångestgänget för du vi var nominerade för pris och när vi blev upphoppade som vinnare det var jättehäftigt, det var så kul det här var varit kul att uppleva igen för ni trodde inte att det var någonting först va? nej, vi förstod inte vad det var vi trodde först att det var ett skämt och sen var det inte det Nej, mm. det var roligt. Det var jättekul. Verkligen. Hur var du när du var liten? Jag var kullig, jättekullig I håret alltså. Ja, det var jag. Men var det en sån som var svår att lämna från dagis? Ja, det var jag då. Jag var väldigt blig och gnällig. Och ville vara med mamma och pappa. Hela tiden. Sådant var jag nog ganska länge, kanske. Ja. En större del av grunskolan, i alla fall. Väldigt mm -hmm. mm. blyg. Är du svårt för kompisar, eller var du blyg, snäll? Mm. Ja, Nej, jag hade väl alltid någon ...nån bästis typ. Men inte att jag hörde hemma i stora kompisgäng så, eller hängde med de... ...coola kidsen. Men eh, inte heller så att jag var... Utesluten, men vi hade, vi hade en bra klass i skolan. Det var en liten klass. Det är mycket faktiskt. Ja. Så, men... Och då gjorde, då gjorde det att det var lätt att hitta sig själv också när man hade en lite mindre klass och inte behövde ha så mycket. Mm. Ja, Inte mycket drama, helt enkelt. Nej, Nej det var något. Vad skönt. Uh, vilket ögonblick i ditt liv kände du dig som mest stolt? Mm. Jag känner mig... Jag känner mig stolt... ...när tisdagsångest lyckas med någonting som jag... Ja, men det har varit jättekul när det har gått bra. Men sen känner jag mig så här stolt i hjärtat... ...när min lillebror vill... Prata med mig, te sig till mig eller gör något fint för min skull. Då, då känner jag mig som en stolt stora syster. Och det är typ den bästa känslan, tror jag. Mm. Han är jätte... Han har blivit mycket mer lärare nu senaste tiden. Nej, inte jättemycket. Han är 17 så han är kanske lite i den här jag-var-själv-perioden, eller? Ja, ah, han är inte jättepratsam. Han sitter mest vid sin dator. Men det, går, det finns sätt att ta sig in ändå. <laughs> eh, om man vet eh, hur, man gör, hur man ska göra så går det. Man måste också känna efter om, om han är eh, tillgänglig överhuvudtaget eller om det bara är att backa. Men när man väl kommer in där och kan få ha sådana syskonstunder, då är det fint alltså. När man, man kan spela spel ihop också, det gör ju en del. När ja, jag är hemma. Du spelar ju datorer med? Mm, datare så spelar vi tv-spel tillsammans. Det går grej. Okay. Jag på Maxi och packar upp packade upp lår och hela tiden då tyckte jag det var jobbigt. När man lade så här handskar eller. Man blir jättesleten om fingrarna också Någon banden så bara blöda på några sekunder. Typ. Inte några sekunder, men man blir jättesleten överallt Och får så, så efter att packa upp grej. Mm. Det var äckligt det här med naglar mot kartong. Det är lite arbetsskada. <laughs> ah, ja, kanske. Eller eh, handicap. Ja, jag tror det. jag kan inte tycka att det är konstigt att gå in i Maxi-butik och inte jobba? Liksom. <laughs> Nej, men jag tycker, det är, jag tycker det är konstigt med folk som inte självskannar. <laughs> jag självskannar inte. <laughs> Då tycker jag att du är konstig. <laughs> För att det är så smidigt. Och du vet man ju om Stått i självscanningen också. Att det är så mycket lättare. Jag scannar alltid. Jag vet att det går mycket fortare. Jag vet hur det funkar. Det är jättelätt. Men ja. Man kan, man blir ju lite skadad. Visst. Man tänker ju alltid på. Eh, hur det går till bakom kulisserna. Finns det någon sån här hemlighet? Mm, ja. Sön, krossat, eh, nej Söndrigt godis, alltså om en godispåse går sönder så kallas det för kross, det hamnar det på krosshyllan och då får man gå och äta det. det är inte så att det går sönder någon godispåse? <laughs> det hände väl! Jag jobbade i godishyllan en sommar och då fick jag kritik från en av cheferna för att det, gick, det var för få godispåser som gick sönder när jag jobbade där. Va? Ja, det var lite skämtsamt. Men, eller ja, det var ett skämt. Men de saknade mer godis på krosshyllan. Så de kunde gå och ta på sina raster. Mm. Jag var för varsam med, mm. med paketen. Så sen efteråt så slankte lite med kniven där. Så det är en ja. på sig. Hopp, där. Ja, precis. Men på något sätt tycker jag ändå att det verkar noglodda mysigt att jobba på Maxi. Ja, men det är det också. Det är kul. Man träffar ju folk hela tiden. Jobbar man på Maxi, en liten något som är enmult. Så träffar man ju folk man känner hela tiden. Det är rätt mysigt. Ha har lite koll också. Ja, på folk. Precis. Kan man ha. Ja, är det så att man sitter när, man, när folk lägger upp saker på bandet och man säger att ja, man ska ta tack och så kväll? Annars brukar inte köttfas av så. Nej, man tänker inte på vad folk köper. Alltså, nästan aldrig. Det tror man ju som kund. att. Åh oh nej, nu, nu dömer de mig utifrån att jag köper vad jag köper för mat. <laughs> Men det är ingen som bryr sig. Eller jag har aldrig suttit tänkt så i kassa i alla fall. Förutom en gång när det kom en, en dam och köpte, jag tror hon köpte 15 burkar kattmat. Då undrade jag hur många katter hon egentligen hade. Det kändes orimligt. Eller så hade hon I en katt och hon stod handlade. Fast det var dyra burkar. Det var jättekonstigt. <laughs> ja, det var. Ibland köper folk konstiga saker. Mm. De kanske man reagerar men annars inte. <clears throat> inte ens om någon kommer och köper så tre påsar chips och två chokladkakor och en stor påsar godis. Nej. Ja, nej. <laughs> Då kan man bara göra det alltså utan att känna sig konstig. Ja, sedan. det kan man. Men jag tänker ju också så. Jag handlar ju ganska ofta här nere på Ica. Eftersom det är ganska nära. Och då tänker jag att, åh oh nej. tredje gången i den här veckan? Köper jag chips? Nej, det händer inte. Men, men om det skulle hända så. Hade jag tänkt så. gillar inte chips så mycket. Men eh, du kunde Nej, det köper jag inte heller inte. Nej inte nu när du har ett stort förråd på flera kilo till. Exakt har ja, mycket som helst Vi börjar i hallen mm. Där står vi nu Man kan gå runt i min lägenhet, det är kul cool. Alltså man kan gå ett varv runt allting <skratt> Som lite neutron Ja, det händer ofta att jag går jättefel Och är i jakt på någonting Och så går jag med och så går jag varv i onöden Ska jag ta ett varv? Mm, visst mm. Var, Finns det något i hallen som du känner att du vill visa? Mm. Vi har en sälldaplansch Vi har en sälldaplansch, ja Men det är kanske bättre att ta den i och Vad ställer det i? Den är fin. Den fick jag av min koppis Felix när jag fyllde år någon gång för länge, länge sedan. Den länge. är snygg. Ja, inte så länge sedan, för att spelet är inte jättegammalt. Men... Mm. Den ramade jag in. Och du har pärlor. Pärlor, ja. Och pärlplattor. Det tycker jag är kul. Det är avkopplande att sitta och lyssna på ljudbok och pärla pärlplattor. Det gör jag ibland. Det är faktiskt. Det gjorde jag jättemycket när jag var liten. Mm. Ja, jag med. Det är jättekul, visst ser. Ja. det? Ja. Det, är, det är lite terapeutiskt på något sätt. att Man blir lugn när Så. man gör handarbete och lyssnar på böcker samtidigt. Men gör du eftermån eller gör du... Nej, jag frit. bara... Bara kör på. <laughs> Som man ska göra förmodligen. Ja. Mm. Och sen har du en bild på dig och Hampus, lilla bror. Ja, jag ser jätteglad ut. Stolt att vara syster. Min lilla bror Hampus ser... Ganska missnöjd utöver att ha stora systerklängande på sig. Den är skärmig. Väldigt skärmig. Mm. Nu är vi i sovrummet och vardagsrummet. Viktiga papper. Många pärmar. Ja, några pärmar. Det är boken. Ja. Hur är det historia? Min Söldabok. Bok. Jag har väl lite smånandsposten. Ja just det. Där redigerade du tillsammans. Mm. Här har vi faktiskt, vi pratade om att rita. Mm. Här finns nog en del gamla mangaverk. Kan vi titta på sen? Ja det vill jag. Nej titta. Jag, kör, kör. Oh. jag har alltid velat kunna måla. Jag med då. Ja, men du kan väl måla. <laughs> nej nah. Mm. Men Zelda-boken Ja Varför Legendas har du en... den? För att jag tycker det är Kul att nörda ner sig i någonting Och jag är ett stort fan av Zelda-serien Så då köpte jag den boken Som är full av concept art Till spelen Som är jätteroligt att titta på Det är väldigt fint Hur länge har du spelat Zelda? Sen, ja Sen jag var Jätteliten. <laughs> Med pappa och lillebror. På Nintendo 64 började vi. Mm. Vad roligt att ha det ändå tillsammans i familjen. Ja, det är fint. Det är fint att ha en sån grej gemensamt. Lite Harry Potter-böcker. Mm, såklart. De två sista. Ja, jag har inte så, så många i, i fysisk form. Jag har lånat dem många gånger. men sen har jag. Harry Potter Film Wizardry, som är en bok om filmerna som var ett kul att Och då eh, kartan. Över ja, Harkot. Marauders map hänger på väggen i ramen Där borta. Ja, <laughs> Annars är det inte så mycket konst på väggarna. Är det inte så att eh, fotstegen rör sig? Nej, den gör inte det. Jag är besviken nästan som man skulle reklamera det. Mm, jag känner med det. Det är lite det som är grejen med den kartan ja. också, känner jag. Lite, li, lite böcker också, lite mm. journalistikböcker. Mm. Blandat. Blandat. Händer på gång Mm. Också favoritbok. Mm. Men då har ändå lite så här nöd, nödsaker. Lite nödsaker. Äh, lite nörd. På ett positivt sätt. <laughs> Vad Den fick jag av Anders Tappola. Ja, ah, din handledare på smånagssposten? Japp. Yep. Avis ah, Layout? Ja, ah, tidningslayout på danska. Den är på danska. <laughs> <laughs> kan du läsa den? Ja, någorlunda, men inte bättre än någon annan tror jag inte. Är mm. han dansk? Nej, han är finsk. <laughs> Varför fick du den då? Ja, men han har jobbat med eh, Olle Munch, tror jag det var, som eh, författare till boken. Mm -hmm. eh, så han hade eh, någon sån liggande. Och fick jag den. Mm. Roligt ändå, då mm. känner man sig lite speciell. På eh, kylskåpet så hänger eh, en artikel från barometern som publicerades den 24 mars 2014. De prisades för tisdags ångst, står det. Särskilt. Ja, den är kul att ha. Ja, det är klart man ska hänga upp den. Ja, men den är kul. fick lite, lite plats, men jag får säga det själv. sidan minst. Ja, jag ihop. Uppslag. ja. Uppslag. Nja. Gruppshärning. Först fisket och svettis. Jo, in på schema. Och så ska jag åka se Marcus Krunegård i Boy. Men min kompis Josefin. Vilken är favoritartisten? Jag har nog ingen sådär favorit, favorit som jag gillar Marcus Krönigård. Sen är det Toto, Johnny Cash. Mm. Vilken låt vill du avsluta med? Straight for the Heart med Toto.